але ніби не живе, хоч ясно освітлене, бо й саме виточувало світло. А очі його виливали темний, але не морочний вогонь, від якого ципеніло тінєве Созонтове тіло. І голос його рівно, чітко і повільно проказав. «Деякона Созонте, війди всередину церкви». І деякон пішов, але мав таке враження, ніби не йде, а його несе, ніби не торкається землі, наче тіло його паперове. А він сам аркуш, на якому написано письмена рукою печерського старця. «Роздивися і єреїв, що на лівому боці», – сказав прибулець. «Може, пізнаєш того, з яким ворожнечу мав?» Деяко не йшов уздовж ряду облич, власне не йшов, а ніби плив коливаючись, і всі обличчя були неживі, хоч і мали шкіру, і очі, і волосяний покрив на лицях та голові. І світили ті очі потойбічним світлом, і ніби чекали, що мав принести їм звільнення, прохально і ждально, але не було поміж них того, котрого шукав. Тоді прибулиць мовив трубним голосом «Роздивися і єреїв, котрі в правому ліці». І пішов диякон здовж правого ряду облич. І всі вони видавалися напрочуд однакові. Тільки одне виділилося. В цього не тільки риза, але й обличчя було червоне. Вказав на нього Созонт «Оце він, чоловіче Божий, і є». «Виведи його на двір», – наказав прибулець, розвернувся, як вояк на пробах, і важко рушив із церкви. Кроки його сталево дудніли. Вони ж з Єреєм Петром поплили слідом, не торкаючись землі, ніби поворозами до нього прив'язані. Бо не тільки Созонт мав тіня у плоть, але й священик Петру. Созом тримав священника за правицю, і йому здавалося, що плоті та немає, сама кістка. Тоді побачили вони перед собою місяця. Був величезний, може втричі більший і звичайного, і світло від нього міражно розливалося довкіл і умертвило всі дерева навколо, всі будинки і людей у тих будинках, і вулиці, і траву, бо раптом стала ніби поморозю вкрита. І місяць усе більшав і більшав, ніби спускався на землю, і вже видно було на ньому обличчя каїна, скорчене з люті, і авелеве, скорчене від страждання. І відтак прибулець сказав тихим голосом, «Зруйнуйте ворожнечу, яку мали поміж себе». На те слово, деяконий священником, власне, тіні їхні уклякнули один перед одним і обійнялися. І здавалося Сузонтові, що він тримає в руках кістяка, і що кістях стискає його костомащам рук, і майже не стало йому повітря для дихання. Місяць же над ним палав холодним багатям, махаючи довгими вогняними язиками. І від того криваві світлотіні почали хилитатися по землі, деревах, траві, церкві, по їхніх обличчях. Зрештою, і обличчя у священника Петра вже не було. Тільки голий череп, що шкірився до нього голими зубами. Поцілуйтеся і зруйнуйте ворожнечу, трубно озвався голос. І дякон відчув, що цілує холодне костомаще. Оті холодні ошкірені зуби, і що не може розірвати цілунку, бо костомаще рук утискалося йому в плечі. І хоч губи його й плечі були тіняві, боліли вони й нили. А дихання забивало, ніби дихнувся на нього мерзлим подихом повів смерті, а серце його в грудях зупинилося, кров перестала кружляти у жилах.